Група Рогана Колона, яку вів Роган, складалася з двох великих енергоботів, чотирьох гусеничних сюдиходів і малої машини-амфібії. Востанній був Роган з водієм Яргом і босманом Тернером. Рухалися валкою, визначеною регламентом процедури третього ступеня. Першим їхав енергобот без людей, за ними розвідувальна амфібія Рогана, далі чотири машини, екіпаж які складалися з двох осіб, а замикав колону другий енергобот. Разом із передніми вони оберігали всю групу куполом силового поля. Роган зважився на цю експедицію, оскільки ще в кратері йому вдалося за допомогою електричних собак, ольфактометричних датчиків, виявити сліди чотирьох відсутніх людей групи Регнара. Розуміли, якщо їх не знайти, то бідолахи загинуть від голоду чи спраги, блукаючи скалястими вертепами ще безпорадніші, ніж діти. Перші кілометри розшукувані здолали, рухаючись за вказівниками датчиків. Біля входу з одного з широких і мілких. У цьому місці ярів, близько сьомої, вони знайшли виразні сліди ніг, що відбились в мулі, нанесеному напіввисохлим потоком. Вирізнялися три типи слідів, ідеально збережені на м'якій поверхні, які лише трохи підсохли протягом дня. Був там і четвертий, невиразний, частково змитий водою, що ледь дзюркотіла серед камінням. Сліди з характерним рисунком вказували на те, що їх залишило важке взуття людей з групи Регнара, які рухались у глибину яру. Трохи далі відбитки зникли на камінні, але це, звичайно, не зупинило Рогана, бо він знав, що схили яру дедалі стрімкішають. Тому здавалося неймовірним, що вражені Амнезією втікачі могли на них видертися. Роган розраховував незабаром знайти їх у глибині яру, котрий не проглядався через численні круті повороти. Після короткої наради колона рушила далі, доки не підійшла до місця, в якому на обох схилах росли химерні, надзвичайно густі металеві хащі. Це були низькі в утворення завишки від метра до півтора. Виростали із заповнених чорнуватим мулом тріщин у голих скелях. Спочатку це були окремі кущі. Потім суцільні хащі, котрі суціль, укривали обидва схили яру і колючим мавщітка покровом майже до самого дна, де, прихована великими каменями, струменіла ледь помітна нитка води. Та місцям серед кущів виднілися отвори печер. З одних випливали тоненькі струмочки води, інші були сухі чи майже сухі. У ті отвори, які містилися низько, люди Рогана намагалися зазирати, присвічуючи ліхтариками. В одній з таких печер розшукувачі знайшли велику кількість дрібних трикутних кристаликів, частково затоплених водою, що стікала зі склепіння. Добру їх жменю Роган поклав до кишені. Якісь пів кілометра вони дерлилися вгору, щораз стрімкіше. Гусениці машин досі чудово долали схил. Оскільки в двох місцях знову помітили сліди ніг в засохлому болоті, то були певні, що йдуть правильним шляхом. За одним з поворотів радіозв'язок, який підтримували суперкоптером, значно погіршився. Роган пояснив таке екрануючою дією металевих хащів. Оба бічіру, котрий угорі був завширшки 20 метрів, а внизу якось 12, стріміли майже вертикальні в деяких місцях стіни. Їх укривало, наче якесь жорстоке чорне хутро, друтяна маса кущів. Цих рослин було стільки, що вони творили одноманітну гущавину, дістоючи аж до краю яру. Кавалькада машин проїхала через дві широченькі скелі-брами. Цей переїзд зайняв трохи часу, бо техніки силового пуля мусили досить точно звужувати його радіус, щоб не зачепити скелі. Ті були значно покришені і потріскані від дорозі. Отож кожен удар енергетичного пуля об скельний стовп міг спричинити цілу лавину брил. Зрозуміло, група боялася не за себе, а за зниклих, котрих такий обвал, якби вони перебували близько. Міг поранити чи вбити. Минуло близько години від припинення радіозв'язку, коли на екранах магнітних датчиків з'явилися густі відблизки. Пеленгатори, мабуть, зіпсувалися, бо при спробі визначити напрямок виходу невідомих імпульсів ті показували всі сторони світу одночасно. Лише завдяки лічильникам напруги і поляризаторам вдалося установити, що джерелом коливань магнітного поля є хащі на схилах яру. Щойно тоді група зауважила, що тут кущі виглядають інакше, ніж у нижній частині яру. На них не виднілося іржавої патини, а гілляки були вищими, більшими і ніби чорнішими, бо їхні дротичі прутики обліплювали химерні потовщення. Рога не зважився досліджувати це, боючись ризикувати зняттям силового поля. Колона поїхала трохи швидше, і в цей час імпульсометри й магнітні датчики вказували на дедалі різноманітнішу активність. Коли люди дивилися вгору, вони могли помітити, як над поверхньою чорних хащів. Де не де тремтить повітря, мов би нагріти високою температурою, а за другими скельними воротами зауважили, як над корчами кружляють ледь помітні смужки, схожі на дим. Однак це було так високо від наяру, що їх природу не вдалося з'ясувати навіть за допомогою бінокля. Щоправда, Ярк, котрий вів машину рогана, людина з дуже гострим зором, твердив, що ці димки виглядають як рій малих комах. Роган уже почав трохи непокоїтися, бо мандрівка тривала довше, ніж він сподівався а кінця крутого яру все ще не було видно. Зате можна було їхати швидше, бо на дні потоку, ще майже зник, сховавшись під кам'янистим осипом, більше не траплялися нагромадження брил, і тільки коли машини зупинялися, в тиші було чути легкий шепіт невидимої води. За наступним поворотом з'явилася скельна брама, вуще, ніж попередні. Здійснивши виміри, техніки ствердили, що крізь неї не проїхати з увімкненим силовим полем. Як відомо, таке поле не може набирати довільних розмірів а завжди є варіантом заокругленої брили, тобто кулі, еліпса чи гіперболоїда. Попередньо їй вдалося подолати звуження Яру, втискаючи захисне поле на кшталт сплющеного стратосферного балона, котрий, зрозуміло, був невидимим. Але тепер цього не могли досягнути жодним маневром. Роган порадився з фізиком Томаном і обома техніками поля, і вони спільно вирішили, що ризикнуть проїхати з моментальним, отже лише частковим вимкненням захисту. Першим мав проїхати енергобот без людей з вимкнутим емітором поля. Відразу ж за скельною брамою його не лежало увімкнути, щоб створити повний передній захист у вигляді випуклого щита. Під час проїзду через війський прохід чотирьох великих машин і малої розвідувальної рогана, люди позбавлялися захисту лише згори. Останній нергобот, що замикав колону, мав з'єднати свій щит зі щитом першого відразу за скельною брамою, відновлюючи таким чином повний захист. Усе відбувалося згідно з цим планом, Останні чотирьох гусеничних машин саме проїжджала між скельними стовпами, коли повітря здригнулося від особливого удару, не звуку, а вдару, наче десь близько впала яка скеля. Дротяні схили Яру задимілися, з них випавзла чорна хмара і з шаленою швидкістю впала на колону. Роган, який вирішив пропустити перед своєю амфібією великі машини, у цей момент стояв чекаючи, доки проїде останній. Несподівано він побачив, що зі схилу Яру бухнула чорна хмара і попереду заїскрив гігантський спалах. Перший нергобот, що вже був за скельною брамою, увімкнув поле, в якому згорали клуби атакуючої хмари. Однак більша її частина пролетіла над полум'ям і впала одразу на всі машини. І він крикнув Яргові негайно увімкнути тильний нергобот і з'єднати його поле з переднім, бо в цій ситуації небезпека обвалу скелі вже не мала значення. Ярг намагався це зробити, проте увімкнути поле не вдалося. Очевидно, як потім зауважив головний інженер, клістрони, Апаратури перегрілися. Якби технік потримав їх увінкненими ще кілька секунд, поле безумовно встановилося, але Ярк розгубився і замість повторити спробу, вистрибнув з машини. Роган намагався втримати його за комбінезон, але той, шалівши від страху, вирвався і почав тікати Яром униз. Коли Роган сам узявся за апаратуру, було вже запізно. Люди, яких напад застав у транспортерах, вистрибували з них і розбігалися на всі боки, майже сховані клубками рухливої хмари. Видовище було таким неймовірним, що роган вже й не пробував щось робити. Зрештою, це було неможливо. Умикаючи поле, він вразив би втікачів, бо вони навіть намагалися дрепатися по схилах, наче шукаючи прихистку в металевих хащах. І він стояв нерухомо в покинутій машині, і чекав, доки і його спіткає така сама доля. За його спиною тернер наполовину, вихилившись із вежі стрільця, бив спареними лазерами вгору, але цей вогонь не мав сенсу, бо більша частина хмари була вже надто близько. Від решти колони Рогана відділяло якихось 60 метрів. На цьому просторі металися і качалися по землі, наче охоплені чорним полум'ям нещасні. Вони, мабуть, кричали, але їхні крики, до котрих додавалося гудіння переднього енергобута, на силовому полі, якого горіли тремтливим полум'ям цілі міріади нападників, розчинялися в протяжному басовитому гукові хмари. Роган усе ще стояв на половину вилише зі своєї амфібії, навіть не намагаючись сховатися в ній, не через відвагу розпачу, як згодом сам повторював, а просто тому, що зовсім не думав про це, та й про будь-що інше. Ця картина, яку він ніколи не забуде, люди під чорною лавиною, раптом дивовижно змінилася. Атаковані перестали звиватися на камінні, втікати, заповзати в дуртяні хащі. Вони помалу вставали чи сідали, а хмара, розділившись на низку воронок, сформувала над кожним ніби локальний вир. Одним дотиком оточувала тіло чи голову нещасного, після чого віддалялася Збурена, гудячи все вище, між стінами яру, аж заступила світло надвечірнього неба. Потім у протяжному стихаючому шумі вповзла у скелі, впала у чорні хащі та зникла. Лише дрібні чорні крапачки, що зрідка лежали між нерухомими постатями, нагадували про реальність того, що трапилося мить тому. Роган, усе ще не вірячи власному порятункові й не розуміючи, чому його приписувати, пошукав поглядом Тернера. Але стрілецька башточка була порожня. Боцман вискочив з неї невідомо як і коли. Він побачив його віддалік. Той лежав з лазерами, приклад яких усе ще притискав до груди, втупившись перед собою нерухомим поглядом. Роган виліз з машини і почав бігати від однієї людини до іншої. Бідолахи не впізнавали його, жоден не відзивався. Більшість виглядали спокійними. Вони лягали на каміння чи сідали, а двоє чи троє встали та, підійшовши до машин, почали обмацувати їх боки повільними непевними рухами сліпців. Роган побачив, як чудовий радарник, приятель Ярга Генліс, мов якийсь дикун, що вперше в житті побачив машину, з напіввідкритими устами пробував рухати рукоятку, що відчиняла люк транспортера. Наступної миті Роган зрозумів, що означала кругла дірка випалена в одній з перебірок рубки кондора, бо коли він, нахилившись, ухопив за плечі доктора Балміна і розпачливо тросунув його з усієї сили, мов повірячи, що таким чином йому вдасться привести його до тями, біля його голови, Голосно бухнуло фіолетове полум'я. Це один із тих, що сиділи, витягши з кобури свій випромінювач веєра, мимохідь натиснув на спуск. Роган крикнув на нього, але чоловік не звернув на це жодної уваги. Може, йому сподобався спалак, як феєрверк малій дитині, бо почав стріляти, спорожнюючи атомний магазин, так що повітря аж заскорчало від жару. І Роган, упавши на землю, мусив утиснутися між брили. В цей момент пролунало раптове топотіння, із-за повороту вибіг задиханий Ярг з мокрим відпото обличчям. Він біг просто на шаленці, який бавився стрілянням. «Сій! Падай! Падай!» – гукнув Роган з усіх сил, але доки спантеличений Ярг зупинявся, розряд поцілив йому в ліве плече. Роган зафіксував вираз обличчя нещасного, коли все відстрілене рамено відлетіло в бік, а з жахливою раною бухнула кров. Стрілець мав би зовсім цього не помітив, а Ярг з неймовірним подивом глянув спочатку на криваву культю. Потім на відірвану руку заточився і впав. Чоловік, який стріляв, підвівся. Руган бачив, як невпинне полум'я випромінювача, що дедалі розжарювався, видобувало іскрий запах диму із брил. Стрілець йшов похитуючись. Його руки нагадували забаву немовляти скалатальцем. Сліпуча сяйво прошило повітря між двома чоловіками, що сиділи поруч, а ті навіть не кліпнули. Ще мить хтось із них отримав би весь заряд в обличчя. Роган, знову ж таки, це було не рішення, а інстинкт, вихопив з кобури свого веєра і вистрілив лише раз. Шаленець корченими руками вдарився у груди, його зброя дзенькнула об камінь, а сам він упав, долілись на неї. Тоді Роган зірвався. Вже сутінило. Потрібно було якнайшвидше відвести всіх на базу. Мав у своєму розпорядженні тільки малу амфібію, а коли хотів завести один із транспортерів, виявилося, що два з них зіткнулися у найвищому місці скельного проходу, і їх можна розтягнути лише за допомогою тягача. Залишався тильний енергобот, який міг зібрати не більше п'ятьох осіб, а їх, живих, хоч і непритомних, було дев'ятеро. Роган подумав, що найкраще буде зібрати всіх разом, зв'язати, аби вони не втекли чи заподіяли собі шкоду, вімкнути поля обох енергоботів для їхнього захисту, а самому їхати по допомогу. Він не хотів забирати когось із собою, бо мала амфібія була зовсім беззахисною. Тому в разі нападу волів ризикувати лише сам. Була вже глупа ніч, коли Роган закінчив цю неймовірну працю. Люди дозволили себе пов'язати без жодного спротиву. Від'їхавши тильним енергоботом, щоб звільнити шлях амфібії, виставив обидва емітери, дистанційно увімкнув силовий захист і залишив під ним усіх зв'язаних, а сам вирушив у зворотну дорогу. Таким чином, на 27-й день після приземлення майже половина екіпажу непереможного була вже недієздатною.